А що коли там у пісках лежить до цього часу просто золотий червінець або й два? А що коли ховав він їх там, щоб не забрав якийсь п'яний офіцер, доведений життям на околиці імперії до свинства і повної втрати морального обличчя? Що коли так? І тоді всі ці письмові роздуми Гершовича виявляться звичайнісінькою грою в піжмурки з тією реальністю, в якій він жив. Такою ж грою, як і гра з книжками-матрешками, яку вигадав чи то він, чи то Львович, чи то Клим. Гаразд, подумав я. Усе це цікаво. Але, як казав мій знайомий алкоголік, сусід по старій квартирі, життя можна радіти, але не можна забувати здавати пляшки. Тож потихеньку дочитаю я цей рукопис і, можливо, навіть збагачуся духовно. Але треба і на молочну ковбасу заробляти. Я заховав рукопис назад до течки і ще раз торкнувся носом своєї руки, яка пахнула корицею, а тоді пішов одягатися. Кожна третя ніч була в певному сенсі бойовою. Я охороняв склад фінського дитячого харчування, що належав благодійному фонду «Корсар». Прийнявши зміну в охоронця Івана, студента Інституту фізкультури, я всівся за старий канцелярський стіл, на якому стояв повний набір нічного чатового, електрочайник, маленький переносний телевізор, гумова палиця, телефон і газовий балончик. Засоби оборони і охорони, як бачите, були мінімальними і не викликали бажання до останньої краплі крові захищати ввірені матеріальні цінності». Але зарплату тут платили без перебою, та й місце здавалося досить безпечним. Дитяче харчування, до того ж, судячи з маркування картонних ящиків просрочене, навряд чи викликало інтерес у когось із новітніх експропіаторів. Повз ящики і стіл ліниво пробіг товстий пацюк. Я провів його наспішкуватим поглядом. Увімкнув телевізор і пішов із чайником до умивальника – що розташувався за три кроки, починався ритуал входження в роботу. Після чаю та кількох фільмів зазвичай зіставлялися під стінкою один до одного чотири стільці, і я мирно засинав до ранку, до стукоту в двері, після якого у двері заходив голова правління Корсару Грищенко зі старим портфелем-дипломатом, що давно вже втратив свої дипломатичні форми. Грищенку було років 50, і зовні він скидався на класичного бухгалтера – товстуватий, лисуватий і з круглим обличчям. Усміхатися, здається, він не вмів, але навіть вираз його обличчя, вічно заклопотаний, міг викликати посмішку у будького Він звично оббігав поглядом просторе на півпідвальне приміщення – заставлене картонними коробками, на яких були наклеєні сині квадратики паперу із зображенням щасливого малюка, а потім кивав мені. Це означало, що я вільний. І я йшов на три дні та дві ночі до наступного чарування. Ці ночі мені не судилося виспатися на робочому місці. Спочатку посеред якогось бойовика задзвонив телефон. Я зняв слухавку, але почув в ній лише чиєсь хрипке дихання. На жарт це не було схоже, і тому я терпляче допитувався «Ало, зачини двері!» – пролунав незвично хрипкий голос Грищенка. «Піді приїв чимось. «Та вони ж зачинені!» – сказав я, озираючись на важкі металеві двері, замкнені на два засови. Грищенко поклав слухавку на важіль, навіть не попрощавшись. Я зробив так само, і далі дивився маленький чорно-білий екран, на якому щойно злі бандити розстріляли з автомата одного доброго, і на його білій сорочці проступили плями чорної крові. Коли фільм закінчився, я згадав про недавній телефонний дзвінок і уважно оглянув склад. Вікон тут не було, тому в будь-якому разі двері були єдиною ланкою, через яку могли сюди вломитися непрохані гості. Але двері ці були складськими ще з радянських часів, коли в країні на душу населення припадало не менше тонни товстого заліза. Щоб зовні їх проламати, довелося б підігнати танк. По стелі вилася жерстяна кишка вентиляційної системи, що ховалася в стіну. Кишка була товстою, і подеколи по ній бігали пацюки, використовуючи її як перехід до інших приміщень. Одного пацюка вистачало, щоб глухий гуркіт примушував вібрувати повітря. Картонні ящики, поставлені в декілька рядів один на одного, підпирали цю кишку знизу. Тож пацюкам нескладно було, видершись по картону, пролазити в отвори вентиляційної системи. Але цієї миті на складі було тихо, і єдиний побачений мною сьогодні пацюк пробіг по підлозі ледве не навшпиньки, нечутно та лагідно. Я поклацав перемикачем програм і потрапив на середину якогось фільму про каратистів, втупився в екран і вирішив, що на сьогодні з мене досить і півтора фільму перед сном. Знову зазеленчав телефон. Ало? прозвучав жіночий голос. Віктора Івановича можна? Ви помилилися, спокійно відповів я, не відвівши погляду від бійки на екрані. Ну, а кого можна? весело запитала жінка. «Це що, жарт?» «Ти слухай!» – різко та несподівано пролунав із слухавки чоловічий голос. «Мені пофіг, як там тебе звати. Хочеш жити? Відчиняй свої двері і вшивайся звідси короткими перебіжками. До Петра!» Інстинктивно я кину слухавку на телефон і відразу вимкнув телевізор. Тиша, що раптом запанувала, допомогла мені порядкувати думки. Я збагнув, що дзвінок Грищенка не був безпричинним. Щось відбувалося там, за межами складу. Але доки я був усередині, боятися мені не було чого. Проте я налякався. Якось навіть мені самому здалося дивним, що от минулої ночі мене вдарили на цвинтарі лопатою по голові. Та й взагалі, чим я займався? Розірвав могилу, хоча й чужими руками, і не боявся. А тут зовсім інша реальність. І ось я сиджу, як у фортеці, але боюся. Я стану плечима. Знову прислухався, було тихо. За п'ять хвилин знову зазеленчав телефон. Я підняв слухавку і без розмови поклав її на місце. Телефон знову зазеленчав. Цього разу я підніс слухавку до вуха. «Колю, ти?» прохрипів Грищенко. «Звісно». «Що відбувається?» «Ти не відчиня нікому. Це покидьки. Я зранку під'їду. До побачення». І знову короткі гудки. Я поклав слухавку на стіл. Подумав, що цієї ночі телефонних розмов із мене вже досить. Коли я дрімав, лежачи на виставлених у рядок стільцях, хтось почав грюкати в двері, наполегливо і голосно.